Estàs escoltant el programa on la literatura infantil i juvenil és la protagonista. Estàs escoltant LITERALMENT. Benvinguts a un programa més de LITERALMENT. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Super love is that they say is very rare. Viatgem amb la màquina del temps amb el Jordi. Avui, a la secció La màquina del temps, parlarem els mítics 10 personatges infantils compromesos amb la igualtat. La primera es diu Mary, Mary Poppins, el personatge que va interpretar a Julie Andrews és una dona soltera treballadora, independent, en una època en què no és l'habitual. Pren les seves pròpies decisions i els seus mèrits no radiquen a la bellesa. Asegura era experta, a més, en comunicació educativa, cinema, igualtat de gènere i a Falleix, el personatge literari ho era encara més, però Walt Disney es va encarregar de manera perversa d'adlocurar l'obra de Lyndon. Lindon Saber per la gran pantalla. El pròxim ens diu Jo de Nonetes. El personatge de la novel·la de Luisa May Al Alcott no tenia res a veure amb les seves germanes. Somiava amb... amb ser escriptora, es va negar a casar-se amb el seu amic i tenia un esperit rebel, més semblant al que llavors s'entenia com el caràcter d'un noi. Una metàfora que sim simbolitza quan jo estrella els seus provats que veig per aconseguir diners i que la seva mare pugui veure el seu pare ferit a la guerra. L'altra es diu Pipi L'Extrom. Els 70 van marcar tota una generació precisament perquè posaria característiques i actituds pròpies d'un personatge masculí. Estava dotada d'una gran força, era rebel, aut autònoma i, av i aventura, la senyora Sánchez-La També ajudava a, això, a la seva manera de vestir, que trencava amb els rols i porcions que llibreixaven el gènere permanent. Per el seu vestir descurat, des despreocupant i, i allunyat, de l'estereotip cura i, i dedicat. Llora, independent, forta, divertida i reverent, amb ella va arribar la transcreació. Pipi passava sense vacilar les normes socials i el pensament hegemònic de l'època perquè no tenia absolutament res a veure amb el que s'esperava d'una senyoreta Explica Sonia Herrera. Mafalda, l'entrenyat per personatge que, quino no, es pot dir que sigui un personatge expressament infantil. Però el que sí el que pot afirmar-se amb rotunda dignitat és que tots els seus lectors, grans i païts, s'han vist per les seves aspiracions utòpiques i el seu discurs brutalment sincer. Per a Sartre, la vella, Mafalda es presenta preocupada i pels problemes que assolen la, la humanitat i avanassen la pau mundial esnopra, inconformista i es revela contra el món, volent trencar amb el llegat dels adults i trencant els estereotips de personatges masculins i lluitadors. La petita Lulú va néixer ...com una tira còmica creada per... ...Marjorie Henderson Way... ...una de les primeres dones... ...18 anys... ...de còmics als Estats Units... ...després... ...va saltar a la televisió... ...amb el mateix esperit... ...per sortir... Eh, ...sent la patronista del relat... ...l'Adier... ...el personatge que resold... ...que qüestiona els criteris masquilistes i els prejudicis dels seus companys de Colla indica Sonia Herrera, que destaca el caràcter revolucionari d'aquell personatge en Espanya dels doncs, anys 60, fins al punt que els còmics van ser prohibits pel un franquista perjudicava la, la evolució dels nens. Us prometo que hi haurà una, una segona part. Espero que us hagi agradat i moltes gràcies, Jordi. Els personatges mítics infantils sempre són divertits. Llegim l'actualitat amb la Laia. Hola, sóc la Laia i això és Llegim l'actualitat. Com que aquest mes de maig va ser el Dia de la Mare, us volia portar uns llibres referents a aquest dia. És per això que molts d'ells parlen de la maternitat, de l'embràs o del de la relació entre les mares i dels fills. Podem trobar una gran presència d'il·lustracions, sobretot grans i simples, ja que aquests llibres estan pensats per explicar a nens petits sobre l'embràs, que és un tema molt recorrent que volen saber i a vegades difícil d'explicar, i que gràcies a aquestes il·lustracions podem trobar la manera que mitjançant històries per explicar-los què significa i què passa. En primer lloc, podem trobar un llibre titulat Mamà, d'Anna Llenes, amb el seu estil inconfusible de la seva il·lustració. Aquest llibre només s'obre per les, la meitat, és a dir, les pàgines són només una meitat del llibre, ja que ens van explicar en mitjançant les de la il·lustradora tot el procés de l'embràs i què va passant a la panxa de la mare i, per tant, també què passa al bebè. I també podem anar veient com va creixent i de quina forma. A part de les il·lustracions d'Anna Llanes i de la història de, i del, del procés de l'embràs, podem trobar diferents representacions que utilitza l'il·lustradora, com el bé com a llavor, després el bé com a llum, o bé com a flor, entre molts d'altres. Un llibre que té un objectiu també molt semblant es diu Baby Pop, de Maritxell Martí i Xavier Solomó. Aquest llibre, tal com el seu nom indica, és un llibre pop-up on a cada pàgina ens va dient també mostrant quin és el procés del bebè que fa dintre la panxa, però en aquest cas no és dintre una panxa tan real com il·lustrada, sinó que és mitjançant la natura. Podem trobar el bebè en una petxina, en l'inici de l'embràs, i podem també trobar-lo a l'oceà acompanyat de balenes o a la selva acompanyat de plantes. Una excurset que és molt xula de dir és que, menys la primera pàgina, que és el primer procés que, de com està el bebè, totes les altres tamanys que pateix el bebè en aquest llibre són de mida real i per tant és molt més fàcil imaginar què va passant en l'embràs i veure la tamany real que va tenir el cada cop que va creixent. Alejandro Palomas també té diferents llibres relacionats amb aquest tema tot i que cal, cal dir que no són pensats per literatura infantil, sinó més aviat de juvenil o adulta. Podem trobar novel·les seves com Un fill o una mare. La primera novel·la, Un fill, ens parla d'en Guillem, un nen que perdua la seva mare i que la seva mestra i la seva psicòloga estan intentant assinar què li passa i per què està de la manera que es troba. És una novel·la empoltada de misteri i de moltes preguntes que t'han ocorrint al llarg de la història. Ens parla de la relació que tenia amb la mare i també ens parla de la relació del rot Guillem amb el seu pare, que a vegades és una mica complicada. Aquesta novel·la té una segona part que es diu Un secret, que bàsicament és la continuació d'aquell llibre on ens parla com la seva amiga nàvia per coses que no es podia dir perquè són si no de spoiler del primer comença a viure a casa seva i explica la història de, de convertir-se com aquesta mena de germans entre la Nadia i el Guillem i la relació també que continua tenint amb el seu pare Alejandro Palomas també té una novel·la titulada Una mare on bàsicament aconsegueix que tota la seva família reuneixi en un sopar de cap d'any en aquest sopar surten confessions mentides i secrets que es en aquest moment feliç que ha oblidat la... Amàlia, la mare però té clar quin és el moment d'actuar i no estigui disposada que res de, res de que passi l'alluni del seu objectiu tot i que aquests dos llibres o dos novel·les que us acabo d'explicar no estigui directament enfocada ni a la maternitat ni a l'embràs com els anteriors que ho he dit també expliquen les diferents relacions que tenen els fills i els pares, tot i que hi ha moltes, un exemple que trobem entre una mare i els fills o un pare i els fills, i inclús entre germans. És per això que finalment us vull parlar de Tu i jo, el conte més bonic del món i Tu i jo germans, d'E d'Elisèndia Rocco, que ens parla sobre com viu el germà gran l'embràs de la mare i ens pare del seu punt de vista i com veu la, el procés. El conte està acompanyat d'il·lustracions que ocupen tota la pàgina i del que els fa especial, juntament amb un petit fragment on explica la història cada va passant des de la narrativa del germà gran. Només m'agradaria llegir-vos un fragment ja que trobo que és un llibre molt tendre i molt proper a totes aquelles persones que hagin tingut germans i diu així Vull explicar-te un conte preciós. El que et diré, veuràs que és curiós. No és una falda, és de debò. Aquesta història va de tu i jo. El conte comença el dia, que em van donant alegria. Veia que la mare somreia i que el pare també ho feia. El que em volem explicar no ho podia imaginar, i és que els pares, que m'estimen molt, duien el millor regal del món. Aquesta petita novel·la um, barreja l'humor i el, la intriga de saber què passa i com passa aquest procés des dels més petits. Volia recalcar que el que crec que és més important d'aquestes novel·les és la història que expliquen a través de les il·lustracions, ja que el més important són aquestes. Per afegir, um, podem dir que el primer llibre que us he dit, que és mà d'Anna Llanes, no té massa lletra i, per tant, ni aquest ni cap dels altres, a part de les novel·les d'Alejandro Palomas, tenen masses lletres. I és per això que el més important d'aquestes novel·les són les il·lustracions. on Sincerament, totes són amb el seu punt especials, però són molt molt pensades i molt creatives. I cada una amb el seu toc original i que fa diferent cada un dels llibres. I fins aquí llegim l'actualitat. Espero que aquests llibres us hagin pogut servir i que en el seu moment haguéssim volgut ser en cas que haguéssim tingut germans o similar, ja que els molts nens petits no, no entenen massa bé aquest procés i llibres com aquests faciliten entendre això i fer-ho més fàcil per tant pels pares com el nen. I fins aquí llegeixo l'actualitat. Adeu! Per una dona... És molt important tenir un embaràs. Moltes gràcies, Laia. Hola, em dic Julià i avui estic destrant el podcast literalment amb una nova secció que em fa moltíssima il·lusió fer perquè va sobre un dels meus temes preferits en la literatura que és la mitologia grega. M'agradaria sobretot parlar sobre personatges femenins en la mitologia, sobre les seves històries i sobretot allò que mai s'ha sabut d'ells. La meva intenció amb aquesta petita secció és que després d'escoltar-me tingueu curiositat per seguir aprenent i investigant sobre el món grecoyatí i les seves històries mitològiques. En el programa d'avui parlaré sobre un personatge que crec que tothom coneix, que és ni res ni menys que Medusa. Aquesta gorgona, aquest monstre amb els cabells de serps i una amillada que petrificava les persones, que les convertia en pedra. Tothom sap com l'heroi, el semideu fill de Zeus, Perseu, va decapitar amb la seva espasa Medusa i es va convertir en el salvador i l'heroi de tota una ciutat. Estic d'acord que Medusa era un monstre que havia de ser eliminat i també hi estic d'acord amb que Perseu va ser tot un heroi. Però el monstre no va ser sempre un monstre. De fet, Medusa va ser una dona com qualsevol altra Grècia que per venjança d'una deessa va ser convertida en Gorgona. Els orígens de Medusa comencen a la ciutat de Penes. Medusa era coneguda per tothom per la seva bellesa, pel seu atractiu i pels seus cabells adossos. Tots els homes estaven enamorats d'ella, però Medusa volien prendre un camí ben diferent al que la societat esperava d'ella. A l'època clàssica, la dona tenia dues possibilitats. O casar-se i formar una família, o consagrar-se a una deessa verge, com és el cas d'Atenea. I això va fer Medusa. Va dedicar la seva vida a servei del temple d'Atenea, la patrona d'Atenes i la deessa de la saviesa i l'estratègia de combat. No obstant, la gent va començar a comparar la vegesa i la intel·ligència de Medusa amb la d'Atenea i això doncs, no li va agradar gens ni mica a la Daessa. Atenea va esperar el moment propici per venjar-se i esborrar a Medusa del mapa i el dia va arribar quan Poseidó, el déu enemic per excel·lència d'Atenea, es va fixar en Medusa. La va seduir i van, per dir-lo d'alguna manera, consumar el seu amor en el mateix temple d'Atenea. Vaja, que van tenir relacions sexuals. Quan la Deessa va veure l'ultratge que Medusa havia comès en el seu temple i amb Poseidó, va decidir que era el moment per venjar-se i convertir-la en el monstre que tothom coneix, la temible Gorgona, el monstre amb mirada petrificadora. Aquesta és la història de Medusa, una dona que va ser castigada per voler portar una vida basada en el coneixement i la intel·lectualitat, com moltes d'altres dones que van rebre el nom signó no de monstre, de bruixa o amant del diable. Espero que us hagi agradat i, sobretot, que us hagi fet reflexionar. Fins aviat! Mitologia i literatura són... Coses molt interessants. Moltes gràcies, Iúlia. Descobriu els improcontes amb el Lluc. Hola, jo sóc el Lluc. I ara començaré la meva secció, que és titula Improcontes. I pels que no la conereu, no és el primer cop que escolteu el programa, eh, improviso un conte amb eh, un objecte que he portat a eh, el programa d'avui he portat un objecte que ja comença a escassejar tot i encara se'n poden trobar, no patiu, no patiu, encara se'n poden trobar però ja no se'n veuen tants com abans perquè ara anem amb Spotify, a Youtube i totes aquestes plataformes però he portat un CD d'aquests d'Escolta Música, de fet el que tinc jo és el Super 3 de quan jo era petit i no sé, encara em mola però bueno, és igual això no és l'important. L'important és el conte que he de fer amb un CD eh, com a protagonista. Tot va començar fa molt de temps. Quan encara hi havia els vinils en la seva època daurada. vinils a poc a poc van anar evolucionant. Es van anar reduint. I finalment van acabar cedint enlloc a una altra espècie. Els vinils, però, segueixen conservant-se en àrees reservades, això sí, de l'extinció. Tanmateix, l'espècie que ens va succeir, els ceders, van estar molt de temps dominant el territori. Els ceders s'infiltraven, s'infiltraven en totes les botigues de música. També se n'entraven a totes les cases, tothom tenia un CD, com a mínim, però n'hi havia uns quants, normalment anaven en grups, en manades. No anaven gaire mai, mai sort. Les manades estaven dirigides per un CD, que era el més utilitzat, el que més s'escoltava, el típic, el clàssic, el de la casa. La resta mm, eren utilitzats de tant en tant, però principalment. Era el CD-Alpha el que sonava en aquella casa. El CD-Alpha, tanmateix, s'havia d'anar renovant. Doncs el desgast el feia patir molt i fins i tot a vegades ratllar-se i deixar de funcionar. Quan el CD-Alpha deixava de funcionar, era un cop dur per la família de la casa. Era un cop dur, s'ha dir. Però l'havien de canviar normalment buscaven un idèntic o similar, del mateix grup, o cantant. Per tal de poder sentir, seguir sentint aquella veu, aquella música, que els feia sentir, el que els feia sentir aquella manada. Mm? Tanmateix, l'època dels CDs també va acabar. Els CDs, alguns, van començar a evolucionar, a mutar. I ja no eren idèntics que abans eren molt diferents. Els CDs, pocs acostumats a tenir moltes cançons, no van poder competir contra les noves tecnologies que van aparèixer. YouTube, Spotify, eren les mutacions d'aquests CDs. Es van desbancar amb molta rapidesa. Clarament, YouTube i Spotify, amb grans llistes de reproducció on es podien barrejar grups de música, Llistes de reproducció fetes en, a mesura per les persones que escolten la música. Clarament, això els CDs no tenien res res per competir-hi. Per tant, els CDs van quedar com els vinils a la paperera de la història. Ah, això sí, encara se'n poden trobar com els vinils en àrees reservades de caça i com t'ha ja s'ha acabat i fins aquí la meva secció ens veiem en el proper programa adeu un CD un disc per escoltar música moltes gràcies jo. a Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix segueix-nos i digues la teva espero que us hagi agradat el programa d'avui i moltes gràcies als nostres col·laboradors. Fins a una altra. Gràcies.